Objava broj 5905, 17. ožujka, 1954. Mjera koju dajete. Mjera koju dajete će biti mjera koju primate. Vi ne bi trebali uznemireno izračunavati ono što mislite kako bi trebali dati. Vi bi trebali izručiti ono za što ste iznutra podstaknuti. Jer jedino ono što dajete iz ljubavi će biti prosuđeno. I ako ljubite, vi nećete računati, već ćete davati velikodušno. Čineći tako, nećete postati siromašniji, pošto ćete biti obilno nagrađeni. Nikad vam neće nedostajati, jer ću vam ja zaista to velikodušno uzvratiti. Ja ću vam darovati istu ljubav i to zaista u puno većoj mjeri. Ovo moje obećanje je primjenjivo duhovno i zemaljski, jer vi bi svugdje trebali ublažiti ljudsku nevolju. Trebate dati vašim bližnjemu ono što mu je potrebno. A duhovna nevolja je i dalje puno veća od zemaljske i to je razlog zašto vam je duhovna briga o siromašnima bila povjerena. Posebice onima od vas koji na svom raspolaganju imate duhovna blaga, i koji uvijek trebate dijeliti to bogatstvo. Svi oni koji sami imaju vlasništva, trebaju dijeliti svoje vlasništva. Pa ipak njihovo bogatstvo se neće umanjiti, jer što više dijele, više će primiti. Ja ljudima jedino mogu dodijeliti duhovno bogatstvo i tako također dati uvjerenje da ih neću ostaviti u neimaštini. Ako udovolje mojem zahtjevu, da uzmu u obzir svoje bližnje, pošto njima nedostaje što im je potrebno da bi ostvarili blaženstvo. Svatko tko dijeli zemalska vlasništva stječe duhovno bogatstvo i, istovremeno, također prima zemalska vlasništva u skladu sa potrebom. I što je bogatiji, to da on može i mora postati, jer to će biti blagoslov iza njega, Baš kao i za onog u oskudici. Ljubav će se blistavo zapaliti. Pošto svaki izraža ljubavi, budi zauzrat ljubav. I zbog toga gdje je ljubav zapaljena, ja osobno mogu biti i tako podjeljivati svoj dar bez ograničenja. Ljubav se mora zapaliti u ljudskom srcu. Onda se primanje i davanje može dogoditi bez ograničenja. Ipak bez ljubavi svaki dar je samo računanje ili formalnost koja s moje strane nije prosuđena kao dar ljubavi. Dozvolite da vam govori nevolja vašeg bližnjeg. Duhovna kao i zemaljska patnja treba probuditi vaše suosjećanje. Onda će vaše srce biti uključeno. Onda će svaki dar probuditi radost u davatelju baš kao i u primatelju. I onda ću ja također biti u mogućnosti dati, pošto me vaša ljubav na to motivira. I onda će se vaše bogatstvo povećati. Vi ćete biti obdareni na duhovan i zemalski način. I više nikad nećete trebati oskudjevati. Jer moja ljubav i milost će vam pritjecati bez ograničenja. Vi možete primiti bezmirno u skladu sa mojim obećanjem. Mjera koju dajete će biti mjera koju primate. Amen.